продовжуємо читання Джеймс Хедлі Чейс Мисс Шамвей и чёрномагия раздел 4 ми сиділи на віранді, що виходила на площадь. Майра простяглося на двох стільцях, прикривши очі від сонця. Вона змінила костюм на льняну сукню, яка чудово підкреслювала, чи точніше окреслювала її стан. «Треба їхати до Вера Круса», сказала вона не дуже переконано. Навіщо забуватися так далеко? Залишимося тут. Довгими вечорами ви розповідатимете мені цікаві історії, а я, якщо занудьгую, танцями розвіяти мою меланхолію. Ото мені мрійник, зауважила Майра, потягуючись, мене це не надихає. Боже мій, яка ви то, то шкіра. Вона розплющила очі і допила свою каву. Моя шкіра мене цілком влаштовує. Вона міцна і без будь-якого ганджу. Я з нею ніколи не розлучаюсь. Шкода, коли так. Виявилося, що сигарети в мене скінчились, і я потягнувся до її пачки. Як ви ставитесь до протилежної статі? У мене на це не лишається часу, відповіла дівчина, подаючи мені сигарету. О, не можна себе так обмежувати. До речі, я знову забув ваше ім'я. «Майра Шамвей», – засміялася вона. Тим часом на площу виїхала вантажівка і різко загальмувала перед нами. З кабіни зіскочило двоє. Один був низенький і сухорлявий, другий – здоровенний молодик. Майра підвелася, потім знову сіла. «Яка муха вас укусила?» – поцікавився я, роздивляючись незнайомців, що рушили до веранди. «У нас, здається, будуть товариші. Американці, якщо не помиляюсь. З таким чуттям пряма дорога в детективи!» – пирхнула Майра. «Її поведінка мене збентежила. Ви знаєте їх?» – спитав я, не розуміючи, що моє обличчя раптом зробилось лютим. Вона мало не спопилила мене по, поглядом. Це мої найкращі друзі, в її голосі відчулася гіркота. Чудові люди, ті двоє йшли до нас мовчки з видиму ворожими намерами. День добрий, сказала Майра, а я саме питала себе, чи це не ви приїхали. Просто не віриться, процедив здоровань. Познайомтеся, містер Росе Мілано", вона кивнула на мене. Це доктор Ансель погано вмитого добродія звуть Сем Богль. Сідайте, панове, мов я приязно. Я ніяк не міг збагнути, чому в них такі похмурі обличчя. Богель дихав так голосно, що було чути, напевно, на другому боці площі. Він підступив до Майри. Та сядьте, Бога, ради, попросила вона. Мені важко задирати голову, щоб побачити твою фізіономію. Ти і своєї не пізнаєш, якщо не повернеш мені бабки. Удар під мовила Майра, поглянувши на Анселя. Той підгибав під, губи... Нічого забувати баки відрізав він. Нам потрібні гроші, лялочко. Я не знав про що йдеться, але мені здалося, що двоє чоловіків проти однієї жінки це вже занадто. Слухайте, ви сказав я їм: "Будьте чемніші, або заберетесь геть". Ти тільки послухай цього йолупа, гримнув обоголь підходячи до мене. Заткай свої пащіку, а то я відірву тобі лапу і заткну її горлянку. Він замахнувся, але Ансель встиг перехопити його руку. Не квапся, Семе. Цілком можливо, що він не знає, Річ. Ти хочеш сказати, що ще один попався на гачок, спитав Богель з підозрою, дивлячись на мене. Чому б ні, цей хлопець віддається мені цілком порядним. Я подякував йому. Не знаю, про що ви говорите, та якщо я можу бути чимось вам корисним, розраховуйте на мене. Потім я звернувся до Ва... Майри, яка уважно слухала. Вам знайомі ці добродії? Ми познайомились в кав'ярні, і наше знайомство тривало досить довго, щоб устигнути сказати одне одному привіт і до побачення. Ото наші гроші які й сказали нам до побачення, похмуро кинув Богль. Він тримався страшенно брутально, і я не міг цього стерпіти. Ви смієте. Звинувачувати цю дівчину в крадіжці, скипів я. Ми, мені ледве вдалося підхопитись. Богль ринув до мене, мов лавина. Гаразд ревнув я, показуючи жовті відтютюну зуби. Зараз я тобі все розтлумачу. Якщо тверезо помислити, то навряд чи я міг чимось допомогти Майрі кулаками. Марна річ кидатись на типа, який вдвічі більший за тебе. Я завжди був противником цих двобоїв. Ой-ой, захрипів я. Мене, здається, починає трясти. Що таке, здивувався Богль, спостерігаючи, як я тіпаюсь і тупцяю на місці, високо підкидуючи коліно. Кепські мої справи, друже, сказав я. А тоді, звертаючись до Майри, спитав. З вами теж таке трепляється? Ще б пак, що рад зоколи надіну щось рожеве. Сама не... Своя роблюся від цього кольору. Нерви вбогля не витримали. Він ж бурнув капелюха на підлогу і вибухнув прокльонами. «Заспокойтесь, вбогль», – сказав Ансель, – «не варто так гарячкувати». «Мої бабки мені потрібні, мої бабки», – горла вбогль, підбиваючи ногою капелюха. «Під три черти, балачки. Коли я закінчу з цією кицькою, вона буде придатна тільки на світник». Ансель підійшов до столика. Ми не маємо вагомих доказів, що гроші взяли саме вона, але підозри наші небезпідставні. Я подивився на Майру, і аж тепер до мене здійшло. Ну, звісно, обікрала їх саме вона, брудна історія. І може скінчитися дуже драматично, якщо ці жеребці не заспокоїться. Однак, незважаючи на свій здогад, я був у захваті від самовладання дівчини. Докази пробучав Богу. Хто-хто, а я їх дістану, навіть якщо доведеться вивернути кисну. На у чому річ? Раптово запитала Майер. Що це все означає? Ми маємо підстави вважати, що вона собі крали, сказав Ансель, не зводячи у чийсь дівчини. У нас були при собі всякі такі гроші. Зразу ж після того, як ви пішли, ми виявили, що вони зникли. Нам важко повірити у вашу непричетність. Голді таліпати язиком, гримнув Боголь. Якщо не повернеш гроші, трястиму тебе доти, поки вони самі не вискочуть. Та якщо цей бев знову почне свої штуки, то доведеться зішкрібати його зі стіни. Я не любитель гострих відчуттів, отож і не мав найменшого бажання перетворитись на кашу. Майро твердо промовив я. Треба повернути гроші цим добродям. Скажіть, що ви пожартували, і вони посміються разом з вами. Якусь мить майра вагалася, потім витягла із-за панчохи пачку і жбурнула їх на стіл. Нати, гнівно вихнула вона. Варіть і далі своє зілля, троє дурнів. Анцель взяв гроші й перелічив. Сім доларів він повернув в і решту повернув у гаманець. Одержавши назад свої гроші, він, видимо, подобрішав. А тепер, паночку, звернувся він до Майри. Я хотів би з вами поговорити. Ви чудово нас розіграли. Ваша моральність, гідна жалю, але ваш талант викликає захват. Неабиякий захват. Майра все ще супилась. Іди в іншому місті старий шкарбан!» – буркнула вона і відвернулась. Ансель начебто засмутився. «А в хто?» – спитав він, перехоплюючи мій погляд. «Розе Мілана, Нью-Йорк-рекордер. О, одна із найбільших наших газет. Радий з вами познайомитись, містер Мілан. Дуже шкодую, що зустріч відбулася за таких обставин. Не беріть це так близько до серця. У мій ви дуже швидко все змінюється настрій. А я певен, що ви ще зможете оцінити її належним чином». Невже ми дозволимо їй просто піти так? здивовано спитав Богель. Майра повернулась до нього. А ти помоч, ведведю, товстовухи. Зоцирк ось де тобі місце. Могли б показувати парний номер разом із тим старим опудалом. Ти чув? спитав Богель. Набучившись від злості, постривай хвилинку, будь ласка», – сказав Ансель, перешкоджаючи йому встати. «Весь цей час ні до чого і галас не приведе. Слухайте, паночко, я міг би дуже легко засадити вас до в'язниці. Одначе є інший варіант. Я хочу сказати, що ми могли б співробітничати. Як це? У вас дуже спритні пальці. Ви без сумніву вмієте не тільки не шпорити в кишенях. то й що?» – недовірливо спитала Майра. Вибачайте, голубенька, щось одне, або ми забуваємо наші незгоди з метою взаємопорозуміння, або я вважаю себе зобов'язаним передати вам до рук поліції. З Боглем я домовлюся. Оце вже понад програму, сказала Майра із невагою, поглянувши на Богля. Треба бути дуже невибагливою, щоб у час бачити перед очима гарбуз замість обличчя. Богель аж очі заплющив, він стримався із останніх сил. Ні, ти таки дограєшся. Мовив він захриплим голосом. Годі, Боголь! рішуче урвав Юансель і, повернувшись до Майри, промовив: Не треба дратуватись, все буде. Ви будете розважливо чи ні? Що мені? В очах і блиснув лихний вогник. Можете знати, що я вмію робитись? Подивимося, чи вміє. Чи посміє ще він колись на мене замахнути з самий самої молодіцем?» Майра підскочила до Богля і потягла його лівовухар вже у стрічку. Вона встигла витягнути кілька метрів, ніж Богль нах... нажахано відсахнувся. «Ну і любий мій, – сказав я йому, – хто б міг подумати?» «Це все вийшло з мене, — пробурмотів Богаль, — а я ж бо подумала, що в нього порожня голова, — сумовито мовила Майра. Потім звернулася до Богаля, — мушу сказати, що вона чудово замінює тобі шафу. Тирсу я з неї не тому боюся, що розпадеться на шматки, але можу звільнити тебе, бодай, від цього. З цими словами вона видобула з нього з другого вуха велику кулю. Богаль здригнувся, вискочив і заходився колопати вуха. — Не бійся, — сказав Ацель, — це всього лише фокус. Панночка Фокусниця. Він обернувся до Майри. «Вправна робота. Дитячі забавки знизала плечима дівчина. Якби я мала всякий такий реквізит, то показала вам більш цікаві штуки». Богль заспокоївся. «Вам слід попрацювати вдвох», – запропонував я Майри. «У вас чудово вийде. Богль – славний хлопець і, звичайно, мріє лишатися з вами на аудиції. А ми з Доном тим часом побалакаємо». «Дякую», – відрубала Майра. «Я віддаю перевагу епідемії холери. Я поділяв її думку, але я визнав за краще промовчати». Богаль нахилився до неї і сказав у півголоса. «Може ти віддаш перевагу купняку в одне місце?» «Годі!» – роздратовано урвав товариш Анцель. «Панночко, ви навмисно його дратуєте». Це робиться нестерпним. «Пробач, татусю, я більше не буду», – зі сміхом відповіла Майра і поплескала його по плечу. Ансель подивився на неї з раптовою підозрою. «Не думайте, панночку», – сказав він сухо, – «що ми дамо обдурити себе раз у раз у такий спосіб». «Гаразд, гаразд, Доне», – озвався я. «Ви теж заспокойтеся, і розкажіть нам те, що збирались». «Так і я сам цього хочу», – ображено зауважив Дону. — Ти її чуєш? — сказав я Боголю. — Заспокойся, друзяку. — А, отож, — потякнула Майра. — Нехай тримай язика за зубами. Сторопілий Боголі зіщолився в кутку. — Кажіть, Доне, — промовив я швидко, не чекаючи, поки Боголі отягнеться. — Мені потрібна вся ваша увага, — попередив Дон стомленим голосом. — Щоб ви знали, що в Мексиці існувало колись таємне товариство, члени якого називали себе «Наугаліс». То були чаклуни, які мали владу над племенами Майя. Тепер вони майже зникли. Одначе кілька чоловік ще живі. Їхнє село за 325 кілометрів звідси. Я дещо чув, про це озвався я. Кажуть, нібито вони могли викликати дощ і перетворюватись на тварин. Невже ви вірите в такі дурниці? Ансель похитав головою». Звісно, що ні. Я маю підозру, що вони знали якісь окультні науки. Можливо, вміли викликати гіпнотичний стан і навіть левітувати. Але, якщо це особливо цікаве, то це їх лікувальні трави. Ви чули коли-небудь слово Теопталі? Я похитав головою. Що це? якийсь струнок, це засіб проти укусу змій. Бугль усе ще лишався на своєму місці. На його обличчя застиг ідіотський вираз. І оскільки він мовчав, на нього перестали звертати увагу. Цей засіб надійний. Слухайте, молодий чоловічий, я бачив людей, які вмирали від змійних укусів. Це не для слабкодухих. Але в тому селі мені довелося спостерігати, як чаклуни дозволяли кусати себе гадюці, змащували місце укусу масю і враз одужували. Перед показом вони видаляли Труту, скептично зауважив я, Ансель за похитав головою. Ні, я мав змогу пильно простежити за їхніми діями. Вони чудово дають раду гримучим зміям, скорпіонам і гадюками. Теопталі за лічені хвиліни стілює від будь-яких укусів. Припустимо, а яка користь цього нам? Я хотів би витягнути в індянців рецепт мазі і думаю, що паночка могла б мені допомогти в цьому». Майра здивовано звела брови. «Оце новина. Нього посил... У нього від посиленої роботи мозку навіть капелюх на голові піднімається. Не знавадило відпочити, дідусю». «Ох, якби ви були трохи молодша, процідиванцель крізь зуби, я б вас просто відлупцював». Майра зареготала. «Тобі не першому приходить до голови така грайлива думка», – лагідно промовила вона. «Один уже спробував». Шви наклали в чотирьох місцях. довелося йому піти на спочинок. А був вже зовсім ще не старий. Чому ви вирішили, що це дитя може дістати щодо ліки? Поцікавився я. І що ви збираєтесь робити, якщо пощастить? Ганцель задумався. Багато людей страждає від змійних укусів. Теопталі засіб поважний. Якщо його добре розрекламувати, він дасть мільйони. Він стане обов'язковим супутником усіх мандрівників. Я зможу продавати його за будь-яку ціну. Я замислився. Кол Ліки проти змійних укусів То це такі, які варте уваги діло Анселеві дістануться мільйони Мені сенсаційний репортаж Ви справді бачили тих знахарів А вже ж Тоді я не розумію, в чому тут труднощі. Ансель пирхнув Кінтелін Діаніц, про якого йде мова, не хоче розлучатися з секретом. Ось уже 15 років я намагаюся умовити його, а він тільки підсміюється. На його місці я зробила б те саме, заявила Майра. Я зустрічався з Кінтелем два тижні тому. Він як завжди намагався відкрутитись, але цього разу я був наполегливіший ніж завжди. Врешті Чаклун признався, що кінець його близький. Та спершу, за його словами, він повинен передати всі свої таємниці одній із дів сонця. Яка нібито з'явиться для такого випадку. Волосся в неї кольорує чменя, шкіра немов снігові вершини. Ікстант ті діва, як він запевняє, наділена над природною могутністю. Це, очевидно, одна із його казкових історій. Але відтоді, як я побачив міс мене не полишає думка, що можна при. — Мусите його розбалакати. — Майра здригнулась. — Ви хочете, щоб я зіграла роль Діви Сонця? — Не вийде. — Чо мені? — спитав Анселі, в його очах засвітився вогник. — З вашою спритністю, чергівністю, розважністю. Для вас це буде дитяча забавка. — Я подався вперед. — Це те село, про яке ви торчите Дону. За 15 кілометрів від... Попеетлана його слова навели мене на думку, що належало добре їх обміркувати. Слухайте, Доне, мені б хотілося обговорити вашу пропозицію з, між, з Шамвей віч-навіч. Мені вже бачиться сенсаційний репортаж, що зробить вам таку рекламу, про яку можна буде тільки мріяти. Я прошу трохи часу, щоб добре все обдумати. Ансель підвівся. Ви маєте півгодини, сказав він, я цілком покладаюсь на вас. Сподіваюсь, лю ви людина слова. Ми залишаємось тут. Нехай говорить тільки за себе, не витримала від е репліки Майра. Я всміхнувся. Саме тепер їй годилось би промовчати. Знову балачки прогув боголь підводячись. Тут тільки те є. роблять, що балакають. Я приїхав дати їй прочухана, а замість цього їй дають повну волю, і вона веле язиком усе що захоче. Не будемо дріб'язковим, друзяку, примирливо сказав я. Якщо будете так дратуватись, ваше чоло вкрить з мовшки, завглибшки, як керівчаки. Доведеться насувати капелюха аж до підборіддя. Богль спопилив мене грізним поглядом і, тнувши ноги, я рішив слідом за Анселем пішов до сусідньої пивнички. Я зручніше мостився на стільці. Погодьтеся, що стати дівою сонця – це досить цікаво. Щоб не постраждала снота читачів, я просто не смілю... Насмілюсь повторити те, що мені сказала Майра. Розділ 5. Розтерти на порох скелю віхтем. Забрало в мене менше сили і здоров'я, ніж умовити норовисту красуню, але зрештою вдалося її переконати. Майра таки повірила, що за два дні зможе зробити чималеньку суму, якщо на багато місяців звільнить її від трудів неправитих. Як і змусити повірити? До чого вам це? Мені не хотілося згадувати про ті моральні втрати, яких я зазнав того дня. Одне слово, як наслідок, ми всі четверо вирішили зупинитись у тому гоктелі. Шарпати стеблу Сенсу, щоб укласти план дій і виконати його Ми мали бути разом Тільки-но мені випало усамітнитися Як я одразу зателефонував Медоксові Коли я повідомив про Свій вилов, він аж Заїкатись почав Старий заздрісник навіть бокнув щось Нібито я надто випереджаю подію Він вважав, що викрадення Майри має справити Велике враження І викрасти її повинні принаймні три десятки бандитів Сенсаційна стаття вже підготовлена Я поділився з Медоксом своїми планами І він мало заспокоївся. А під кінець розмови був такий задоволений, що лише відстань завадила йому схопити мене в обійму. Мій план полягав ось у чому. По-перше, слід облаго справу з ліками. Це саме дасть по собі чудовий репортаж. По-друге, на зворотньому шляху Майера має зазнати нападу банди Десперадос. Я знав там у горах одного зачуханого бандита, який погодився розіграти цю комедію, всього за 200 доларів. Усе це буде зафіксовано на плівці. По-третє, я організую визволення Майери за насамовитого героїчного синтементальних обставин. Решта справа техніки. Я мав намір вкласти з днів у 7-8. Мадокс цей план гаряче схвалив. Особливе враження на нього справило повідомлення про ліки проти змійних укусів. Він ще все повертався до цієї теми, розглядав і сяк і так. Ду, йому вже дуже кортіло відтрутити від діла до Наанселя і все загребсти самому. Я вважав негуманним ділитися з Мадоксом, сумнівними сумнівами щодо зілля і перечасно гасити його оптимізм. Головне, що в підсумку я дістав цілковиту. Волю у витратах. У розумних межах, звісно, правда, розумність тих меж було довірено визначати мені самому. Потім я подзвонив Полю Жудену і поділився з ним приємними новинами, а тоді продиктував адресу, на яку просив надіслати речі та грошовий переклад. Жуден пообіцяв виконати все негайно. Закінчивши спрозу, я відчув, що саме зустрітися з Майрою треба було краще взнати... Дівчину і налагодити наші стосунки. Та одне я вже знав, твердо за красуною потрібен нагляд. Я заглянув до її кімнати, там нікого не було. Я знайшов Майру на вулиці, вона стояла перед схованим у тіні бананового дерева каділаком і заклопотано розглядала двигун. Зачувши мою ходу, вона озирнулась, закрила капот. «Проїдемось, глянемо на гори», – запропонував я. «Хочеться подихати свіжим повітрям. Відчути на обличчі пориви буйного вітру, в такі хвилини мене виникає блудна думка, щоб все те ще попереду, що умовили. Вона кинула на мене насмішкуватий погляд. Ми сіли в машину, підстрибуючи на вибаянах бруківки. Каділак виїхав за межі містечка. Майра мовчала, мовчав і я. Ми їхали гірською дорогою, праворуч височила прямовисна скеля, ліворуч дорога круто обривалась у прірву. Зненацька Майра вигукнула. Добре було б отак їхати і їхати, ні про що не думати. Аж поки ми не стомимось один від одного, а потім розлучитись і не сушити більше голову всякими дурницями. А люди залишаються без ліків від змійних укусів і однозначно вирішать, що я базікало. Ви самі вскочили в сумнівну історію і мене ж в неї втягуєте. Чому би не вскочити, ви у всякому разі дали, дали старому слово честі. Журналіст говорить про слово честі. Не смішіть мене. Я б нарадив вам ще раз спробувати обдурити бідолаху Анселя. Я й не думала. Вона хитро хитнула головою і сонячний промінь спалахнув у неї в волоссі. Просто вперлась через його наказовий тон. Ніхто не сміє наказувати мені, що я маю робити. Я знизав плечима. За кілька днів ви будете дякувати мені. Чи, може, ви боїтесь того кінтля? Я не боюсь чоловіків. Ви вже казали про це. Але це ж безглуздя, винукнула вона. Я навіть мови не знаю. На словах усе легко. А як обернеться на ділі? Мене ж відразу викривіть. У цьому покладіться на дона. Переживайте прикрощі в міру їх надходження. Що більше я думаю про плани вашого Анселя, то менше вони мене надихають. Не покуштувавши, не взнаєш смаку. У чому полягає ваш інтерес? – запитала й Ви так зацікавлені, що помітно неозброєним оком. У добрячому репортажі, ото й тільки. Зразу видно, що ви нічого не... «Тямити в нашому ремеслі. Наш хліб – сенсація. Якщо пощастить, можуть навіть фото вміститися. Співчуваю тим нещасним, що загортатимуть у цю газету м'ясо», – зауважила Майра. «Ми повернули назад, і решту дороги їхали мовчачи. Розділ 6. Наступного дня я був дуже заклопотаний. Ми вирішили податися до Попоетлана найближче четверга, тобто за три дні. За цей час треба було встигнути дуже багато. Насамперед знайти майрів брання Діви Сонця. У цьому нам допоміг Жуден. Сукня була чудова. Вона скидалась водночас і на нічну сорочку, і на шати святої. Як кличуть блондинці, білий шовк. Е, від нашої дівчинки повіяло святістю. Не приховував захвату Ансель, а тож справжнє свята. Скажи ще свята цнота, пробурчав Богаль. Тоді ж треба Треба було кудись серйозні камуфляжу. Та на Бог уваги не звертали. Ансель мав слушність. Належне на враження, Майера повинна була справити одразу. Але якщо цього не станеться, то подальші спроби ні до чого не призведуть. Тим часом я не гаяв часу марно. Ми репетували з Майерою, відбираючи найефектніші номери. Крім того, я ще мав організувати викрадення. Все май Анселя в цей план таємничувати не варто. Отож, на пошуки бандюги я вирішив сам давши пристойний привід. Довго пояснювати мені не довелося. Виконавець ролі викрадача зрозумівся досить скоро. То був зачуханий бандит на ім'я Бастіно. Мені вже траплялося користуватися його послугами, і я знав, що за сотню доларів він усе зробить так, як треба. Аби душі захотити Бастіно, я пообіцяв йому в разу успіху ще три сотні. Завдання, яке я поставив перед ним, було нескладне. Викрасти майру по петландського готелю, в якому мало але намір зупинитись після зустрічі з Кінтлем. Про час операції я пообіцяв повідомити Бастіно додатково. От тож, все йшло як належить. Коли я повернувся, ніхто з моїх спільників не поставив жодного зайвого питання. Можна було вирушати в Пепо -Етлан. Раптом з'явився захеканий листоноша, що поспішав до нашої машини. Вам телеграма, сер. Я дав листоноші монету і розгорнув телеграму. Вона була від Жуденна. Я прочитав її, з пересердя швилаївся. Супутники не зводили з мене очей. Страшенно приклоро, але на якийсь час вам доведеться діяти без мене. Банда напала на федеральний патруль і трьох убила. Мені доручено з. Клипати репортаж. «Нічого страшного. Зустрінемось в е, Пепо за кілька днів. Зробіть усе, щоб зустріч Майри і Кінтля відбулася, і чекайте мене в готелі. Це називається чіпляти на вухолокшину», – скипіла Майра. Що ви, що ви, я принциповий противник виробів з борошна. Не варто перебільшувати. Я поклав руку на плече. Ви чудово впораєтеся без мене. І будь ласка, дочекайтесь у готелі. Я не встиг ще на вас подивитись. То Майера вже закусила вудила. Що ж ви збираєтесь, кинула вона. Їдьте. Врешті, яке вам діло до мене? На цьому ми розпрощались. Як і слід було чекати, федеральні війська, що прибули на місце події, спіймали облизня. Коли вони примчали туди швидкістю скаженої черепахи, то нікого не застали. Ні бандитів, ні трупів своїх товаришів. Я змарнував на особисте розслідування два дні. Все, що вдалося з цього витиснути, це нецікавий репортаж про безплідні пошуки та знімок місцевості. Я поквапився відіслати матеріал і попрощався з командиром загону. Він, здавалося, був вільний Вельм задоволений моїм від'їздом. Доставшись до Пепо Етлана, я знайшов ванселя і Богля перед готелем. Вони сиділи в затінку під стіною. У цьому готелі я бував раніше. Там непогано годували і подавали вино. Зустріч Майери і Кінтля ми планували на четвер, а я приїхав у суботу. Отже, зустріч із ще клуном була позаду, і лишалось тільки одне викрадення міс Шамвей. Те, що з ним не було Майри, це ні про що не говорила. Проте нас події моєї душі заворушився неспокій. А де Майра? спитав я замість привітання. Вони зам'ялись. Ансель невиразно відповів. Вона ще там. Сідайте, випийте з нами. Богелю давно весело реготнув і простяг мені склянку. Молочка від скаженої корівки. Ансель, ви можете пояснити до пуття? Майра мала успіх. Вони наполягли, щоб вона лишилась. Богель скинув капелюха і почухав потилицю. Ті індіанці з ними годі сподиватись. Помовч Богаль, обірвав йо Ансель. Дай мені слово сказати. Ну, ну, чоловіче, спробуй пояснити, вигукнув я, відчувши раптовий приплив роздратування. Що ж урешті сталося? Вона переграла. Я її попереджав, але Майра показала всі свої коронні номери. Тоді індіанці вирішили, що вона втілення якоїсь там богині. То і що? Вони не схотіли її відпускати. Хоча ми їм і казали, хоч як і умовляли, жалібно промовив Ансель. Ножаки в них, ох, здоровені, як моя рука, докинув Богаль. Ви її залишили, покинули в тому індіанському лігві, не могли оборонити жінку, слимаки. Я відчував, як кров пульсує у мене в скронях. Ансель витер спітніле обличчя. Я чекав вашого приїзду, щоб погодити. Гадаю, треба повідомити федеральні війська. Вони прибудуть не раніше, як через місяць, гнівно сказав я. Вам має бути вдома їх повороткість, на них покладатись не можна. Але, скажу я вам, я ніколи не бачив такої вистави. Ця дівчина диво та й годі. Але, я скажу вам, ніколи не бачив такої вистави. Я підвівся. Доведеться самим взятися за діло тільки в трьох «Ідіть по коней, а я знайду зброю. Ви чули, що я казав про їх ножі? А то що, ми, витяг... ми втягли дівчину в цю калепу, а то що об яз... об її витягати?» Я залишив їх і пішов шукати господаря готелю. Ми потисли один одному руки, трохи погомоніли, а потім я спитав. «Друже, у вас не знайдеться якоїсь зброї?» «Зброї? Ви сказали зброї? Його маленькі очіця ш... широко розплющились. Знову прикрощі, сеньори. Чого в це в білих завжди прикрощі?» «Оближмо балачки», – сказав я, підштовхуючи його до будинку. «Краще візьмімось до діла. Я одержав від господаря три автомати і три пістолети калібру 0.38. За цей час мої супутники знайшли коней. Я розподілив зброю і скочив на коня. Чи не викласти нам експедицію на завтра, меролюбного запропонував Ансель». Сьогодні в день на плату буде дуже страшенна спека. От і добре, що буде спека, коли хочеш розпалитися, невдало склам бурев'я, виїжджаючи з подвір'я. Дорога, що вела до поселення тубурців, проходила через Пла... голе плато. Під невеличкими купками дерев, безладно, розкиданими на ньому, тулилась благенька тінь. По... Годинні дороги, розморені спекою, осатанілі від мух, ми дісталися брудного вбого сільця. У ньому було шість халуп, так зліплених із глини, вкритих банановим листям. Там стояла якась неприродна тиша, але найменшого пороху не було в таких опалених сонцем халабудах. На думку сам собою спадав здогад, що село покинули. Коли, чому? Нервовим порохом я зупинив коня. Мої супутники разом натягли поводи. Це точно тут? спитав я. Еге, про Богаль. Не курорт не схоже, еге ж? Заткнися, люто гримнув я. Чорти похопили цих двох йолобів. Якби я знав, що за діра ніколи б не дозволив вести сюди Майро. Мало того, що ці бездушні бовфудори затягли сюди дівчину, яка нічого не підозрювала, то вони ще й кинули на напризволяще. Ансел зіскочив з коня і рушив стежкою, яка в'юнилася між халупами. Ми подалися за ним. Анселі всі біля маленького проте міцного на вигляд будиночка з сірого каменю. Тут, коротко сказав він, тиша, їх безлюддя діяли навіть набугливі нерви. Затишний куточок, промовив він демонстративно спокійним тоном. Вам не здається? Так, в останньому слові його під... підступно зірвався. Семлев'яче серце, гіркотою пожартував я. Одначе і на мене сумний вигляд кам'янички справу в гнітюче враження. Цілковита тиша і нерухомість заввиівали спокій, з кожною хвилиною посилювалося відчуття, ніби хтось невидимий підкрадається, що мить ближче. Парадоксально, але сам страх додав мені сміливості. Страх вимагав дії, і я заходився гатити кулаком у трухляві двері будиночка. Важка тиша вбирала звуки ударів, як губка вбирає воду. Невдовзі я видихся, проте ніхто так і не відчинив двері. Я стояв однією рукою, спираючись на стіну, і слухав, слухав, не помічаючи, як спливають по обличчю краплі поту. Потім не повітив, як підступили до мене. Не мов витуснуті тишею. Ганселі Богер слухав, і ані звуку відповідь. Тиша. «Там нікого немає», – сказав. «Я і відійшов. Могли завести її в інше місце». Той херляк не міг звідси піти, переконував за увазу Богль, е, і для солідності засопів Там має хтось бути, сказав Ансель. Двері замкнено з середини. От так. Я чим душ ударив у двері ногою. Марно, не знаю чого, але раптом злякався. Не за себе, звісно. Мені здається, не має нічого стати, що залежить від людської волі та двері слід висадити будь-що. Я обернувся до Боголя. «Ну, чого ж ти ждеш?» Задоволений, що і він знадобиться, Боголь підійшов ближче, тоді примірнився і розгонув, ударив у двері плечем. Раз, ще раз. Другого удару двері не витримали і тріском розчахнулись. З хати не такий сморід, що меж відсахнулись. «Що це про бурматів'я, затовляючи долони носу?» Трупний дух, шепнув Ансель, бліднучи. Вона лишилась тут, я не впізнав власного голосу. Анцель збив на мене білі від жаху очі. Заспокойтесь, прохрипів він. Почекайте мене, я зараз повернуся. Він, як перед стрибком у воду, якомога глибше вдихнув і несміло зазирнув до середини. Я грубо відштовхнув його. Дайте я сам і у смердючу і моторошну темряву. За першим же кроком я зупинився й замер, намагаючись дихати тільки ротом. По тілу спливав струменками піт. «Очі трохи звикли до темрі, я помітив людську подсадь, що прихилилась до стіни. То був старий кінтель. Тіло чахклона було загорнуто у ветхле покривало. Голова його звісилась на груди, мертві руки впали на підлогу. Як ваплив тремтячою рукою запалив сірник і підійшов до старого. Обличчя мерця геть розклалось, навіть волосся перетворилось на бритку кашу». Ніколи в житті я не бачив шоу видовища, яка бредота, я відчував, що нерви мої допрушені до краю. Довелося відступити. На прозі я зайшовся судобним кашлем, втративши здатність дихати і говорити. Коли трохи попустило, Анселю хопив мене за руку. «Що там, чому у вас такий вигляд?» – спитав він пронизливим голосом. «Той індяйнець Кітельчі, як його там відповів я на силу, повертаючи на місце шлунок, його посадили під стіною мертвого. Такої гідоти я ще не бачив. Відчуваючи, як калатає моє серце, я ще раз середини. Де Дешмайра!» Там у хатині я не бачив лише старого індіанця. Подивіться трохи праворуч. Там має бути ще одна кімнатка. Я запалив сірника і знову вийшов до хатини, намагаючись не дивитись на труп. У кінці кімнати віднівся темний провал. Ансель йшов за мною. Ступивши кілька кроків, я зупинив... Охоплений раптовим і безпричинним спокоєм. Полум'я освітлювало лише частку темряви переді мною. Я ще ступив крок і знову зупинився. Сірник згас. Зникло світло, зникло відчуття реальності, того, що відбувалось. Я немов би потрапив у чужий моторошний сон. Заплутався в клубку того кошмару. Якби я був один, я потік не думаючи не про що і не бажаючи більше нічого. Але зі мною стукав ансель і тримався за мою руку. Цей дотик був єдиний. Відною реальністю зникло світу, хитким місточком, що з'єднував звичне оточення і чаклунське безумство. Я примусив себе наступати ще один крок, і сміливість повернулася. «Ви чуєте щось?» що – прошепотів Ансель. Я прислухався. «От цілкові тіше було лише биття мого серця». І я чув дихання супутника. Я запалив ще одного сірника, і жовте полум'я на кілька секунд освітило кімнатку. І знову довкола нас запалала темрява. Тієї короткої миті, коли полум'я було найяснішим, мені привиділось, ніби поруч ковзнула тонка гнучка тінь, безгучна і безтілесна. Серце моє болісно стислось. Здавалося, я побачив утілення найжаскішого жаху. Тут хтось є, де вони, Доне? Спокійно, спокійно, кілька разів повторив Ансель і знову доторкнувся моєї руки. Я за вашою спиною. Що ви побачили? Що вас злякало? У мене так тремтіли руки, що я не міг запалити сірника. Довелося віддати коробку Ансельві. Запаліть. У цій кімнаті хтось чи щось є? Може тварина? Не знаю, відповів я, щіплюючи зуби. І видобув з кишені револьвер. Ансель запалив зразу кілька сірників і ми побачили всю кімнату. На складному ліжку лежала Майра, очі її були заплющені, над головою дівчини танцювала якась безформна тінь, що моторошна відрізнялася чимось від інших звичайних тіней, що їх утворюють мінливе сірників. Вище гукнув я не своїм голосом, вище, та тієї особливої тіні вже не було, вона злилась з іншим, стало видно, що Майра в кімнаті сама. Якщо не лічити нас, звичайно, ніколи не забуду того видовища, Майра з розпущеними волоссями. в білій шовковій сукні, схожі на. Недавно грецьке вбрання Здавалося тіленням якось продавнього божества І незряче лице завернуте до стелі Було застигле, ніби вирізблене з мармуру Але я не міг довго милуватися цим дивом Жах знову чітко вихопив крижаними пальцями Тут щойно хтось був Я вхопив Анселя за руку Куди він подівся? Та йому було вже не до мене. Він схилився над Майрою. З нею все гаразд, сказав. Він, наче не вірячи сам собі. Вона просто спить. Спить у цьому смороді? Він обережно поторсав дівчину. Марно, Гансель подвоїв зусилля. Та прокиньться же, прокиньться, вам кажуть. Я незграбно відштовхнув його і підхопивши Майро одною рукою під спину, а другою під коліна спробував підняти. І тут я пережив то, що на саму згадку тепер через багато років у мене ворушилось волосся на голові, коли я слукувався піднятий майер з лишком, то Потім з панічним страхом відчув, що її тіло нараз обважніло. Мені всі таки вдалося її підняти. І тут я таки відчув, що хтось намагається перешкодити мені знову. Здавалось, довгі і чіпкі руки вхопили мене і тягнуть назад. Як я не втратив розум, яким дивом пощастило мені вибратися на світ божий. Не знаю, не пам'ятаю. Отямився я аж на дворі. Притискаючи до грудей Майєру, я зацьковано гледівся і загорлав на Боголя, який сидів на траві, що той подавав коней» по поволі піднявся і мовчки вступився в мене. Очі його безтямно вибалушились. Ансель вискочив з хатини слідом за мною. Він кілька разів озирнув чорну пащу розчинених дверей. Губи в нього були білі, наче крейда. Насилу переступаючи, неслухняними ногами, він відійшов від хатини і трохи постояв, відсапуючись. Потім пробелькотів. Покладіть її на мого коня. Ви дайте їй спокій, затявся я. Ви вже задосить про неї подбали. Бугль, потримай дівчину, поки я не скочу в сідло. Коли я опинився на коні, Бугль передав мені Майру. Що з нею? Сам би хотів знати. Вибравшись на плату, ми поїхали клусом. Діставшись до найближчої купи дерев, я заліз коня і поклав майру в затінку. Може оглянути її ретельніше. Звернувся я до Анселя занепокоєно, намагаючись намацати пульс у її млявій руці. Ансель укляк. Біля дівчини навколішки. Це сон чи що? Відповідаєте, хай вам біс. Я на силу в себе. Робіть же щось. Ансель, неквапом помацав пульс, підняв дівчині повіки. Це транс, поважно мовив він. Різновид ступорного стану. Він наш пошкрябав підборіддя і знову взяв майрен зап'ясток. Зовні нібито нічого страшного, так краще б швидше дістатись до містечка. Не думаю, що перегрів буде їй на користь. Як оце вона впала в цей його як стану? Чому в біса причина? Не знаю. Ансель підвівся і розвіяв руками. Зараз найголовніше не з'ясовувати причини, а боротися з наслідками. Ми самі повинні якнайхочіше довести дівчину до готелю. За допомогою Богля я знову завдав її на коня. Вона витримає дорогу. Повторюю, видимої безпеки немає. Вона занурена в сон. Гіпнотичний сон. За кілька годин прокинеться свіженька як огірочок. Будемо сподіватися, що ви маєте слушність. Мені все, що здавалось, берігати зовнішній спокій». Дорога через плату геть знесилила нас. Спека стояла жахлива. Майрине тіло знову якось дивно обважніло. Нарешті ми дістались до готелю. Майра все ще спала. Ансель вирушив на пошуки господаря. За кілька годин він повернувся. Їй уже готують кімнату, сказав він. Можна нести її туди. Я вам допоможу. Господарська дружина чекала нас у маленькій кімнаті, чистій і тихій, де стояла прохолода і пахощі квітів. Я обережно поклав дівчину на ліжко. Пригляньте за нею, попросив я жінку. Лишившись Анселя допомагати, я вийшов на терасу і стомлено опустився на лаву. Там уже сидів бог, якому страшенно кортіло поговорити. Він замовив два кухлі пива і стурбовано запитав, що за чортівне окоїлось халупі, як ви гадаєте? Я витер обличчя і шию носовичком. Не думав про це. Щиро кажучи, мені просто не хотілося про це думати. Богль нервово шарпнув ногою. Ви вірите в ті історії про чеклування, що їх розповідав Дон? Я ще не засунувся з глузду. Богль, здавалося, відчув полегкість. Ну а зілля від змійних укусів, як ви гадаєтесь? вдалося його здобути? Зілля. Я зіпнувся як від удару. Воно зовсім випало в мене. З пам'яті і про Бастіну я забув, а завтра він мав спуститися з гір, щоб остаточно обговорити деякі деталі викрадення. Але я уявив собі Майру, яка лежала на горі, і її змарніли нерухоме обличчя, і хвиля жалю пекла мене, яке там викрадення, і не можна наражати на нове випробування. Доведеться змиритися з тратою 25 тисяч і з тим, що мене потурять з роботи. Я зрозумів, що завмер в цій історії повуха. Проте обмірковувати ситуацію мені не вдалося. На терасу вийшов Ансель. Як вона спитав, я, підхопившись з місця. Може, навже не хвилюватись, відказав Ансель, сідаючи поруч. Тоді, класнувши пальцями, підкликав юну мексиканку і мовчки показав на порожню склянку. Вже очунює, години за дві буде в нормі. Він похмурнів і здвинув плечима. А ось як помер Кінтель, чому? Може це вбивство? Кінтель, бри, згадувати гидко. Цікаво, давно він помер. Важко сказати. Там вже дуже гарячі, як кодомні, і ніякої вентиляції. Тіло розкладалось дуже швидко. Ви вірите в перевтілення швидко? спитав я, чи то так у здатність кінтля до перевтілення? Це дуже важливо. Було ж у тій хаті щось таке, якась нечисть. Я помітив це одразу, як зайшов. «Непевно, світло сірника може зіграти в уяві з тобою не такий жарт», – незворушно відповів Ансель. «Майра була в кімнаті сама. Там стояло тільки ліжко і ніде було сховатись. Пояснення – то діло десяте, а я кажу лише те, що бачив, роздратовано кинув я. Ми зіткнулись, м'яко кажучи, з нестандартною ситуацією. А мені знайома така логіка, що ми не можемо витлумачити факс, то те гірше для них». Мала мексиканка принесла пиво, і Анселі зробив кілька справ ковтків. «А до чого вихилити? Ви просто злякалися, тепер намагаєтесь чим-то виправдати свій переляк». Я подивився Анселі в очі. Він не витримав і відбив погляд у бік «Ви старий блудник, Доне, спокійно, мов я. Ви теж боїтесь, але майстерніше приховуєте страх. І цей страх не дає вам визнати очевидне зі смертю старого чакуна, пов'язане щось ірраціональне, моторошне, вороже людині. Я весь час відчув присутність цієї сили. Вона була в хатині». Вона вийшла за нами, коли ми перетинали плату. Вона не хотіла віддавати Майру, її тіло ставало таким важким, що ледве витримав його. Я рвучко підірвався і сердито глянув на Анселя. Піду погляну на неї. Майра все ще лежала, над її головою, з легким дзичанням обертались лопаті невеличкого вентилятора. Крізь штору пробувалось проміння після полуденного сонця. Я зумисно, спокійно підійшов до сільця стів, поглянув на дівчину. Вона розплющила очі і, ще остаточно не прочнувшись, похмуро подивилась на мене крізь заволоку сну. Привіт, сказав я. На обличчі з'явився здивований вираз. Вона трохи підвела голову. Привіт, що ви тут робите? Захотілося поговорити про новини, про погоду, не втримався від усмішки. Як ви себе почуваєте? Вона відкинула простирадло і спробувала сісти. Анселова піжама була на неї завелика, і вигляд дівчини мала дуже куметний. Що зі мною захворіла? спитала Майра, аж тепер вона помітила на собі чиюсь піжаму. Чому ви мовчите? Хай вам чорт. Вона, видимо, приховувала розгубленість. «Хто це на мене над... чіпив? Що тут діється?» «Заспокойтесь». Ви повернулись до готелю. «Ми поїхали до вас до Кінтля і привезли сюди. Ви пам'ятаєте Кінтля?» А як же? Але чому ви мене сюди привезли і чому не змогли розбудити? Поясніть, це мені, що діється, замість у того, щоб усе до пуття розпусти, він сидить і роздаровує усмішки. Коли ми знайшли вас у кінтля, ви спали. Розбудити вас було годі, так і привезли сюди сплячої красуни. Не змогли розбудити, неймовірно, але факт підхопив я. Чи не зволите ви розповідати, що сталося? Тоді я, може, дійду якихось розумних висновків. Вона нахмурилась. Але нічого зі мною не сталося, принаймні мені так здається. Вона потерла чоло, б -б болісно напружуючи пам'ять. Все наче в тумані, якесь безглуддя. Старший індеанець, він майже злякав мене. Такий чудний. Мої номери йому дуже сподобались, він просто очманів. Ми йшли, куди щаклон від радості не йшов. А, біг стрибом. Я не побачила Дона і Сема, але сподівалася, що вони йдуть слідом. Кінтель залишив мене в якійсь хатині. Я почувалася дуже самотньою. Надходила ніч. Мені робилось дедалі дужче не по собі. Нарешті я заснула під чимось подібному до ліжка. От і все, більше нічого. Струминки поту спливали мені за комер. Я витер шию носовочком. А другого дня... Ви хочете спитати, що було сьогодні? Сьогодні взагалі нічого не було. Ви спали два дні, сказав я, дивлячись її в вічі. Два дні, та ви що? Майра нарешті помітила, як я дивлюся на неї. Ви не дурите мене, якщо це жарт, ви чудово знаєте, що це правда. Вона засміялась. Пробачте, мабуть, я просто втомилась. Якщо ви не проти, я хотіла побути сама і трохи попоїсти. Звичайно, сказав я, підводячись, відпочивайте. Анселі Богль, стурбовано чекали. Що я скажу, я кинув їм. Нічого не вдієш, вона нічого, ніхсенки не пам'ятає. Ви хочете сказати, що вона увесь цей час проспала? А що з тими ліками від змійних укусів? Щоб відповісти спокійно, мені довелося зробити зусилля над собою. Дайте мені спокій з вашими запитаннями. Я маю замовити обід для Майри. Коли я повернуся коридором, станцією, Мене зупинив Богль. «Я хочу сам піднятись до неї», – сказав він, дивлячись на мене пильно й сердито. «Ви ж уже обидва били у неї, хіба ні? Отож і я хочу побачити її. Ви хочете побачити, ви – я, а що тут дивного?» «Що впало в око киця?» Усмішка з мене вийшла геть фальшивою. «Впало в око киця?» – передрознив Богль, вихопивши в мене тацію. «Хіба це слова для такої дивовижної жінки?» За хвилину він на навшпиньки піднімався сходами, щоб, боронь Боже, не потурбувати зайвим шумом таку дивовижну жінку. Я вже вийшов у вестибюль. коли з глибини готелю до мене долинув жахливий крик Богля і брязкіт розбитого посуду. Ми з Доном здивовано перезернулись і поквапились до сходів. Богль вже був унизу. Він... Заточуючись, брів коридором, і обличчя його було, наче маска жаху. Він, видимо, не впізнавав нас, бо спробував обійти, дивлячись просто перед себе. Довелось тримати його. Бога ради, в чому річ? Я поторсав його за плече. Не заходьте туди, промовив він тремтячим голосом. По його щоках котились великі краплі поту. Вона там, там, вона літає по кімнаті, літає під стелею. Він на рвучку вивільнився, побрів далі, мов сновида. Геть сунувся, зауважив я. Дурниця яка. Що він цим хотів сказати. Літає по кімнаті. Ансель не відповів, але я помітив у його очах страх.